І про що вона? На горі вашої скелі є гніздо білої сови. Ті, що мешкають на тій скелі, перебувають під її опікою. Бо там, де живуть люди, там живуть миші, а сова ж ними харчується. То тут нічого поганого не стається? Не знаю, напевно ні. Кажуть, батько молі долі якось п'яним повертався додому машиною і зірвався в прірву. То біла сова злетіла зі свого гнізда, впіймала кігтями машину і поставила біля хати. Але це не легенда, це правда. Ти певна, так, я сама чула цю історію від дядечка Джо. А хто це? Батько молі долі то він же був п'яний. Йому це просто приверзлося. Е, ні, є ще один свідок. Хто? Наш учитель. Він теж це бачив? Так. Мегі, ну це смішно. Де він живе, той учитель? О, на тому пагорбі. Вона показала кудись далеко, в бік школи. Ну, як він звідті міг побачити маленьку сову? У бінокль, у звичайний морський бінокль. Оце йому нема чого робити, а тільки дивитися в бінокль, іронічно промовила Софія. А він спостерігає за гніздом білої сови, а вночі дивиться на небо в телескоп. У нього там є маленька обсерваторія. Софія не мала що сказати. Ну, власне, їй не треба було. Вони благополучно добралися до будинку. Біля входу лежав рибальський кошик зі свіжою рибою. Це також був місцевий звичай. Докторові, а Софія підозрювала, що і священникові, і вчителеві, рибалки по черзі приносили частину свого улову чим страшенно злили Софію, адже вона мусила цю рибу чистити. Якби була її воля, вона б краще купувала на суботньому ринку вже почищену. Софія зайшла в дім. Було якось сиро. Мегі моментально зорієнтувалася, поклала дитя на диван, а сама спритно розтопила дровами пічку в кухні і вітальні. Тим часом Софія розклалася на подвір'ї, щоб чистити рибу. Вона ненавиділа цю процедуру. Риба була холодна, слизька. Ходи тепер вона стояла над рибою, силуючи себе приступити до цієї неприємної процедури. Мегі, побачивши її нехіть, запропонувала. «Якщо потримаєте малого, я швиденько почищу». Софія з радістю взяла в руки маленьке тепле тільце і сіла на лавку, спостерігаючи із захопленням, як блискавично працює Мегі. Те, що зайняло б у Софії годину, забрало в Мегі лише 15 хвилин. Дівчина залишила дві маленькі рибинки нечищеними і, показавши на них, сказала: "А це для білої сови". Що? не зрозуміла Софія. «Ну, кажу, що це для білої сови», повторила Мегі. Побачивши, що Софія і далі розгублено дивиться на неї, вона обережно перепитала. «А невже ви досі нічого не лишали їй?» «Ні». «Тобто, навмисне – ні. Але не навмисне. Я завжди лишаю…» Коржики і хліб на столику біля лавочки. Я думала... Я, власне, і не задумувалася, чому я так роблю. Ну, просто так. Для пташок чи що? Чи для ангелів? Чи, як казала моя прабабця, для померлих душ? Я час від часу, дивлячись звідси на океан, особливо штормову погоду... Не раз думала, що тут, біля нашого дому, напевно, літає багато душ. Душ тих рибалок, які не повернулися з моря. Але це було інстинктивно, ненавмисно. Виходить, ви залишали коржики для білої сови. Отже, ви робили все правильно, заспокоїла її Мегі. Софія подумала. Слава Богу, що мене прабабця колись учила залишати їжу на ніч померлим душам. А якщо б я цього не робила? Я навіть не хочу думати про те, що було б, якби біла сова на мене розгнівалася. Стоп! Що я кажу? Господи, я починаю вірити в усю цю місцеву маячню. Рятуйте! З часом Мигі перебрала на себе не лише чищення риби, а й її приготування. Дуже скоро на столі стояла миска повна апетитної, ароматної, рум'яної, з хрустою шкірочкою місцевої тріски зі шкварками сала.